وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامح وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من صرامها بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا فيهد الله فلا مذل له ومن يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zahvala pripada Allahu Tebareke wa ta'ala, koga naš gospodar napravi put uputi i zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga napravi put uputiti. Sjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed a.s. posljednji Allahom poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi Ovi koji vjerujete, bojte sa Allaha istinskom bogobojaznošću I ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala, zahvaljujemo što nas je poživio Zatim nas ponovo okupio na ovom bareć mjestu Da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim lijepim imenima Večora draga braćo ćemo spomenuti tri nova Allahova subhanahu wa ta'ala imena Naime znači imena Elvafir, gafir El gafur I Al-Gafar Tri Allahova veličanstvena lijepa imena Imena koja imaju savršena značenja Vrhunac je poti A posebno značenje kada trebamo mi imati nekog udjela u tim imenima u, mogao bi se kazati u jednoj riječi, znači u, znači u našem jeziku jeste onaj koji mnogo prašta. Mada postoji razlika između imena Elogafir, Elogafur i Elogafar. Postoji razlika između tih imena, kao ćemo navesti na govoda u toku predavanja. Korijen ovih riječi je Elogafr, što znači Pokrivač ili zakon. Pokrivač ili zakon. Zato se u arapskom jeziku kaže Gafara Allahu Pogledajte sad ovog prijeveda. Prekrio Allah njegove grije. Ili sakrio Allah njegove grije. Ne misli se Allah oprosti njegove grije. Nego Allah prekrio njegove grije. Subhanah i vidjet ćete kako je veličanstveno značenje ono su tajne e, koje se kriju u ovim veličanstvenim velikim Allahom i tala imenima i onda će nam biti jasno koliko Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerno milostiv i dobar prema nama vidite korijen je pokriti nešto, prekriti nešto sakriti se iza nečega Allah subhanu wa ovim imenima koja imaju veličanstvena značenja prekriva i skriva i sakriva grehe robova. Ono što činimo, što radimo. Zamisle kada bi Allah subhanu otkrio sve ono što bi u našim prsima. Sve što naše misli pomisle. Sve što zamislimo. Ovaj Habibi možda nikad ne bi pored sjedio. Razumijete? Kao što su selefi kazali da su grijesi poput mirisa, nikad mi se nijedan čovjek ne bi pribrježio. Znači koliko bi snrad osjećao i odbojnost koja se širi od njega. E Ne sazaveste koliko Allah Tebara i Kevetala prema stvorenjima da prikriva i sakriva te ružne osobine Loša mišljenja, ružna mišljenja koja mi imamo koja prikrivamo drugi, a pomistimo o ružna Koliko se puta susretno dva vrata As-salamu reka, vi, vi, jak, a u stvari što oposlijstvo s Allahom stane. Nikad ne bi mu se nasmio ljica, pobjegli. Čak bi možda izvukali sablje jedni protiv drugim. Ali Allah subhanahu wa ta'ala pogodajte, znači koliko je milosti, koliko je dobar prema svojim stvorenjima, prikriva i sakriva to. Sakriva od drugi. A s druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala je olakšao robojima drugu stvar, da traže s jednom riječju Te ubu i stikvaru, da od Allaha te Znači, dobar je, neizmjerno prema svojim robovima, prikriva, sakriva njihove, loše osobine, grijehe koje čine, a s druge strane, i svoje savršenosti i neizmjernje dobrote i milosti stvorenjima, omogućio im je da samo podignu ruke jedan put i da kažu, Allahu, dragi, stagfirullah, kajem ti i on, subhanu wa ta'la, je tubu I on u istom trenutku opraša takvinu. Znači, ta imena, ta veličanstvena imena, kada ispoznaš, kada saznaš znaš koliko onda te sreća obuzme, koliko se ulije, znači, jeki na tvojom srcu. I ljubav pravam gospodaru Tebare Keletara, koji taka, koji je takav, znači, takvim veličanstvenim velikim imenima se opisao, da voli da oprašta, da voli da prikriva, da sakriva, da ne iznosi, a te kako će se rob obradovati na sudnjem danu, kada bude proživljen pred gospodarom svjetova, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala ukaže značenje ovih imena koje ćemo mi ako pobogu spomenuti u nekoliko hadisa. Zato čovjek se zapita šta bi nama značilo i kakvi bi bili kada, kada bi Allah subhanahu wa ta'ala razotkrio svakog od nas. Ono što mislimo. Kako bi tek onda se mi ponašali na našim porodicama Prijateljima, roditeljima, komšijama Svi mi znamo dobro sebe Zašto? Zato što Allah Đelešanu zna I znaš ti Ti znaš šta misliš, ja ne znam šta ti misliš Niti ima neko da može kazati ja znam šta ti misliš Ni meleci ne znaju Meleci tek zapišu djelo kada čovjek učini to djelo, Dok su misli To ostaje između tebe i gospodara. Allah Đelešanu zna i ti E sad zamislim, znači meleci kada zapišu Onda ti je obavezna tauba i stigfar da bi te bare kvitala oprostila, ove misli koje kruže, koje nalete s vremena na vrijeme, uh, sjediš, razmišljaš, promišljaš o ovom, o onom, pomisliš, znači čovjek je takva, duša je takva da pomisli o mnogim ljudima, znači na oružan način. A kada bi Allah to razotkrio subhanala, koliko bi nam teško to palo. Niko to ne dvoli, volio, ali pogledajte, on je al-gafir, al-gafur, el, el gafar koji prikriva i sakriva takve stvari, ne otkriva, ne, ne, znači ne iznosi ne iznosi i na vidjevo <kuh> Spominjanje ovi bareke Tebare Kvetara uzvišeni imena u Kur'anu Prvo ime, Elogafur se spominje na 91. mjestu u Kur'anu znači najviše se spominje od navedenih imena Drugo, Elogafar se spominje na pet mjesta u Kur'anu a treće, el wafir se spominje na jednom mjestu na jednom mjestu u Kur'anu mi ćemo spominjeti nekoliko nekoliko ajta koji ukazuju na ta imena Allah Đelešanu kaže u, u suri Šura u petom ajtu Inna Allahe huval gafurur rahim znači prvo ime gafur Allah Đelešanu ovdje opisuje pa kaže zaista je Allah Tebarek Vatala taj koji mnogo prašta i koji je neizmjerno milostiv prema kome prema robotima oprašta i voli da oprosti s druge strane neizmjerno milostiv i samilostan prema prema svojim robovima i ovo ime smo i pojašnjavali na drugom mjestu Allah wa ta kaže wa ta'ala kaže zaista je on taj koji mnogo prašta i koji je pun ljubavi -dud, Allah subhanahu wa ta'ala je pun ljubavi prema kome koga Allah subhanahu wa ta'ala voli Allaži još on voli vjernike. Nije u tko slučaju, ne voli nevjernike, ne voli lice mjere, oni koji rade loše, znači stvari sa bare, koje malate baru, za uh, koji mala on nije zadovoljan. Ali takve postupke ne voli niti počinivaca tih postupaka. Alas Hanno tali voli mine, voli dobroćinitelje, muhsine, voli znači prave istinske vjernike koji žive i rade za njegovu vjeru. Žive is provode ono što je on Subhanahu Hanna Vatala naredio, i tome pozivaju. Druge podučavaju. Allah te barek otala takve voli. I Allah onđerušanu voli mnoge druge osobine koje su osnovne karakteristike i osobine koga vjernika. Sve ono sa čim je on te barek otala zadovoljan, Allah subhanahu otala to voli. S druge strane, svi oni koji se suprosljuju tome i nisu na toj stazi, Allah subhanu otala takve, takve ne voli. Zatim Allah onđerušanu mu kaže u suri Zumer u 53. ajetu Innahu huvalo rahim. Zaista je on, Allah subhanahu wa ta'ala, gafur Koji mnogo prašta i koji je samilostan I na mnogim drugim mjestima, kako smo kazali, 91. <coughs> mjestu Allah subhanahu wa ta'ala spominje, spominje ovo veličanstveno ime Zatim Allah Jelšanu kaže azizu, Zaista je on, te eva ta'ala, moćni, silni A lo gafar, koji mnogo prašta koji mnogo prašna, neizmjerno prašta. To njegovo prašanje se ne može pobrojati, ne može se izbrojati. Nema znači broja tome koliko Allah Subhanu Atala oprašta i prašta. Sad zamisle koliko stvorenja ima od onih prvi, od prvi do posljednji, svi oni griješe, znači nema roba da ne griješi, svi griješi. Koliko Allah Subhanu Atala oprašta, generacije su prošle, generacije su iza nas, koliko je ispred nas Allah Subhanu Atala i svima on, njima te bare kvetala opražda. Znači, tome nema kraja, tome nema granica. Njegove osobine su savršene i neograničene. Ne možemo i pojmiti, niti ih možemo, niti ih možemo zamisliti. Zatim Allah Jalešanu kaže Rappu se ma ardi el azizu lugaffar. Gospodar nebesa i zemlje. I onoga što je u njima ili između njih. I onda opisuje se da je on moćni, el aziz. Moćni, silni, snažni I zatim opisuje se da on mnogo, mnogo prašta Onaj koji je gospodar nebesa iz zemlje Pogledajte, znači ono kako smo kazali Kako treba razmišljati za završecima ovih određenih ajeta Allah Đelšanu ukazuje na silu, na moć Ko može podići, ko može stvoriti nebesa iz zemlje Ono što je između njih Ko može upravići tim Allah Đelšanu, znači mora biti moćan Mora biti silan, mora biti snažan, jak Zato je došlo ime Al aziz da je on takav, zaista snažni, jaki i moćni, ali nakon toga kaže, gafar koji mnogo prašta, onim stavnicima, znači nebesa i zemlje, koje je tu, ko griješi, koje nije pokuran lahote barek je vjetala, ili je krenuo stazom, uput je frajim Putin, žaba, znači musliman čovjek, mumin, desi se da pogriješi. I mora pogriješiti, ne može biti bezgriješan mora biti, mora biti takav jer kada Bela Đošanu kažnjava ne, stavonike nebesa i stanovnike zemlje nikoga ne bi ostavio u životu sve bi kaznio i svoje pravednosti zbog toga što su stvorenja zaslužila da budu kažena Allah Subhanahu Atala je svoje dobrote zato što je l'halim blagno prema stvorenjima zato što je pun ljubavi prema njima Zatim što mnogo prašta, što je Rahman, Rahim, ostavlja ih u životu i daje šansa. svakodnevno nam pruža šansa. Da li ćemo se popraviti, dal' ćemo mu se vratiti, dal ćemo zatražiti oprosta i pokajanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala da nam se, se smilije, da nam oprosti, da nas uvede u žernet. Allah nam daje te mogućnosti. I Allah je voli da mu se vratimo. Nijukom slučaju Allah je ne požuruje, niti želi da te kazni. Nije te stvorio te kazni. Allaha Đelešanu kada je stvorio, znači cijest stvaranja i obožavanja Allaha a obožavanja Allaha Đelešanu vodi gdje? Vodi u džanet. Zato su ti koji odaberu taj put. Da li će put, znači taj koji vodi do džaneta, ili će put koji vodi do vatri. Ali dok je uvije, dok je u životu, dok je na ovom svijetu ima šansu, Sve dok duša ne dođe, znači do vrha. Ne dođe, znači do onog stiska kada počne, jel? Svaka ona osoba koja osjeti smrti, tom, to je trenutak. Na tog trenutka čovjek, dok je svjestan, dok je pri sebi, može trašiti iz tih može trašiti teubu, može se kajati, može oprostiti Allah subhanahu wa ta ta'la trašiti Allah subhanahu wa ta ta'la tog trenutka će oprostiti. Nakon toga, nema više teube. U trenutcima kada melek dođe, da uzima dušu, da je čupa iz tijela, tada se više teuba ne prima. Koliko god pokušao čovjek da pomisli, pa ja ću inšala kad dođu u ti trenuci, kada ostarim, kada porastem, u tom trenutku ja ću to izgovoriti, on se zavarava i sam sebe laže, zato što je mnogo prije nas ljudi prošlo i danas se prolazi. Danas smo mi svjedoci doživjeli smo takve, koji na samrti nisu mogli te riječi izgovoriti, nisu mogli se pokajati, nisu mogli vratiti, jer čovjek je vezan za ono u čemu je provalo svoj život. Ako si bio vezan za muziku, to će biti tvoje zadnje riječi koje izgovaraš. Ako si bio vezan za dunjaluk tičeš u tim trenucima da oporučuješ sinu, ovoliko, čerke, onoliko ili ostalo. Znači, bit ćeš vezan za takve stvari. Ako si bio vezan za Allaha S.W.T., čitaš život i u tim trenucima će Allah šan da učesti pravog vjernika. Sad Betullah, Allah S.W.T. će takve da učesti. Da im daje jekin mogućnost da izgovore Allah S.W.T. nepravdu ne čini robovima. Allah zb. voli vjernike, pa znam se da čitav život čovjek je bio u pokornosti Allah-u Tebare Kebetana, zadovoljeno sa Allahom kao gospodarom, poslanikom, Mohamedom kao poslanikom, vjerovnom Islamom kao... Izvršavao te dužnosti, koliko će onda Allah svoje neizmjene milosti da ulakšati takvom čovjeku da to kaže. Kada je samo jednu milost pustio, a onih 99 ostaje za kiamet, pa znate koliki udio u toj milosti imaju pravi istinski vjernici da im se vašan usmilije, da im olakša i zaista barak koji je tamo takvima olakšao, s tim da čovjek nikada ne smije biti siguran da će biti takvi, nego mora strahovati, mora se plašiti da ne bude od onih koji će biti iskušani u tim trenucima. Jer i takvih ima, znači kada dođu ta iskušenja tjeskoba, teškoća u tim trenucima, Onda čovjek se zapita ako je bio hafifnog nije bio čvrst, zašto ja gospoda rojem trenutcima. I u tim trenutcima dok je u šeku, dok je u tom razmišljanju, melek izvuče i šupa dušu. Zato se čovjek treba pasti jer tu je hadis poslanika, -o -o -is da će čovjek raditi dijela postavonika dženeta. Dok ne dođe lakat do dženeta. Lakat, zavisno, čita život čovjek radi to. I dođe samo jedan lakat, zatim preteknega knjiga stanovnika vatri, džahennema i uradi djelo stavnika džehennema i na tome bude usvrčen i bude bačen u i obrnuto. čovjek radi čita život dijela stavnika džehennema zato mi ne svjedočimo onima koji su još živi na kufru da će biti vječno u ne znaš na čemu će čovjek preseliti ali ne svjedočiš za muslimana da je u dženetu dok ne preseliti na ono na čemu će preseliti tek u tom trenutku ti imaš kada inšala očekujem, onda ću molat te bar koja je da sam smilovati oprostiti i uvesti u dženet. Razumijete? Zašto? Oto što su opasne stvari nisi prisutan na, smrti, na samrti u tim smrtnim trenucima kako je čovjek okonšao. Razumijete. Ali se nadamo, zbog onih prijašnjih dijela, čovjek se nada da je preselio na Hajru, da je upisan, znači kod Allaha, trvara i kvetala, odobri. Zatim Allaho ime, Al-Gahir, se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu, i to u suri Al-Araf, u 155. Ajde tu. Uh, Allah Dželšanu kaže Gafirizan bi vakaabili teubu Zaista je on Allah Subhanahu wa ta'ala Koji je gafirzan Koji oprašta gdje Oprašta I ne samo to Vakaabili teubu I on je taj koji prima teubu Pokajanje pokajnika Znači Allah Dželšanu, oprašta i prima tvoj teubu Zatim Da se ne bi zavarali Da čovjek pomisli da je dobar da Allah te bare je samo taj koji oprašta Da pruža, pru, uspušta svoju milost Na svakog čovjeka Allah dželšanu ukazuje i na drugu stranu na drugu stranu Pa kaže Zaista je on taj koji žestoko kažnjava. Zato musliman vjernik živi Između ovih imena Znači milosti i kazni Strahu je Da neće okončati Na ovaj način na koji niko ne priželjkivao Da bude usvrčen i strahuju od toga, s druge strane živi u nadi u Allahom rahmetu milosti da će se te baraketala prema njemu smilova, da će biti milostiv i da će ga uvesti u ženeti njega i njegovu porodcu i su one koji su, koji su na, pravom, na pravom putu. Značenje ovih imena kada se odnose na Allah subhanahu Tala. Ta Šta su činjaci kazali za ime al Wafur, Vafur, Gafar kada se odnose na Allaha tebareke baraketala? Prije svega Subhani Rahimahullah je kazao U značenju ovih imena Da je Allah Subhanahu Wa Ta'ala Onaj koji prekriva grijehe svojih robova Znači, Gafir, Gafur, Gafar Ima značenje da je Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taj koji prekriva, skriva grijehe svojih robova I mi smo na početku kazali neke stvari Čovjek u toku noći radi grijeh, niko ne zna on zna, zna Allah, osvane prijatelji se ponovo počne rukovati od sabaha, poodne, kindi, akša, majaci. opet omrkne, za noći počne čim grije, niko ne zna, zna samo On i Allah. Pogledajte koliko Allah Žilošano, znači milosti prema tom čovjeku, prema nama svima, da prikriva i sakriva ta ružna djela. Zatim u toku dana, koliko čovjek učini grijeha, ne vidi, ga drugi, niti prijatelji, niti roditelji, niti komištje, niti roditelji, ni familija, ni poruca, učini taj grije. A Allah te barem prikrije i taj grije, ne otkriva I to su većini slučajeva definicije učenjaka po pitanju ovih velikih imena. Zatim, Azadžaj, Rahimahullah kaže, ova imena kada se odnose na Allaha Subhanahu wa ta'ala i njegovo pravo, imaju značenje da je on taj koji prekriva skriva grijehe svojih robova, prekrivajući im svojim zastorom. Allah to prekriva. I sakriva. što zastor, kako je opisan u hadisu poslanika sa Allahu alijih i kada bude čovjek proživjen na Hiretu i doveden pred Allaha subhanu wa ta'ala, pa poslanik sa Allahu alijih opisuje taj zastor, kako će, kako će izgledati. el Khatabi rahimahullah, kaže za ova imena, da je Allah subhanu wa ta'ala taj koji prekriva grije svojih robova plaštom svoga oprosta i blagosti. Pa nastavlja, e sitru, ova riječ, prekrivač koja je došao u hadisu posla Nikas al ima značenje da ovaj taj postupak svoga roba neće razotkriti ostalim stvorenjima. Neće razotkriti, osim ako ti sam ne, iz onog drugog hadisa ne osvaneš pa kaj, e, ja sinovo sam uradio to i to. I tako neće vas oprostiti ili u toku danas si ga uradio, niko te nije vidio, pa se počneš hvaliti kako si ga uradio, sam sebi se razotkrio. Allah subhanahu pravi svoje neizmjene milosti i blagosti prema robojima prikriva i sakriva te grije. Neće da ih razotkriva, a ti sam ako to učiniš, to je je do tebe. Zatim u Huleymi Rahimahullah je kazao, El Gafir je onaj, sad on pojedinačno pojašava od mene, El Gafir je onaj koji prikriva počinioca grijeha, ne, ne razotkriva ga, i ne izlasi njegov postupak na vidjelom. To je za ime El Gafir. Ovo je jedno što se spominje, znači jedan put u Kur'anu. Zatim drugo ime, El je onaj koji mnogo prikriva, mnogo znači prikriva, on sakriva postupke tako da ne razotkriva onoga koji griješi niti na Dunjaluku, niti na Ahiretu. Znači niti na Dunjaluku, niti na Ahiretu. A mi znamo da tog dana, kada ljudi budu proživljeni, da će neki biti pred masama razotkrivani za svoje grije koje su čili. Da će biti osramoćeni pred masama. Tako je došlo Hadisam poslanika sa Allaho ali i Hvala. Ali Allah Đelešanu kaj ne razotkriva ga, niti na Dunjalku, niti na Ahiretu. Zatim treći Elgafur je onaj koji od svojih robova skriva postupke vjernika. Od robova svojih skriva postupke vjernika znači u svi stvorenja Allah skriva i prikriva postupke vjernika a povećava svoj oprost prema njima prema kome? prema vjernicima to je on pokušao znači pojasniti sva tri imena jelvafir, lafar i Mafur. zatim hadis poslanika sallahu alijih i vseleme koji ukazuje na veličinu ovih imena od Safana ibn Mahreza radijalanhu da prenosi da je bio jedne prilike kod ibn Omera radijalanhu pa je naišao jedan čovjek, pa ga Ibnome radi al upitao, gde nam kaži nešto, što si čuo od poslanika sa Allaho alijih i o tajnim razgovorima na sudnjem danu. Tajni razgovori koji će se oti između Allaho i Lašanu i na sudnjem danu. Pa kaže, čuo sam ga da govorim. <clears throat> Allah subhanu će na sudnjem danu približiti vjernika, primat će ga sebi. Zatijen će ga, kažete, prekriti pokrivačem posebnim od pogleda drugih stvorenja, nikoga neće, znači, vidjeti osim, osim Allah te bareke te bareke će ga onda upoznati sa svim njegovim grijesima koje je činio dunjano, Allah Kazat će mu, etarifu zembe keda. da li znaš za ovaj grijih koji su činio, popet, etarifu zembe kedar, da li znaš za ovaj grijih koji se činio tako ćemo spominjati kada je sve do onog trenutka kada čovjek pomisli da je helek. Da je upropašen, da je propao. Više nema nikakve nade, izgubit će nadu i najmanju. Zamislite ta milost koja, Allah, Tebare, koja je Allah, Atabare, koja sud i dan ostaje, On će izgubiti nadu u tom trenutku. Zato što će vidjeti koliko veliki broj posljedije grija koje je činio na Dunjalu prema Allah, Atabare, Zatim ćemo Allah, Đelešanu ukazati nakon toga. Ja sam te, kaže, grehe sakrio od ljudi na Dunjaluku. Od ljudi na Dunjaluku. A kaže, danas te, kaže, ja su oprašta. Pa će mu Allah tara dati knjigu dobrih dijela. Znači, dat će mu knjigu dobrih dijela. Knjiga do, loših dijela saoproštena. Zavisite te sreće tog, tog insana, u tom trenutku. Kada pomisli da je izgubljen, da je ostao vatre, da nema nade, Allah subhanovatala sve te njegove, svanja njegova loša djela grijehe koje je činio Allah oprosti. A pogledajte, ovdje je dokaz da je Allah ono sakrio i zaštitio ga na dunjaluku da ljudi saznaju za te grije koje je činio. A isto tako na ahiretu je sakrio od drugih koji su tu prisutni da vide ono što je on činio. Pa razgovara znači na jedan poseban taj novi način sa njim, samo s njim, da niko drugi niti čuje niti vidi šta se dešava, šta se dešava tu. To će biti velika sreća. Međutim, šta je Allah Želešanu na nastavku hadisa stoji? A kad što se tiče nevjernika i lice mjera, njima će Allah Đelšanu tog trenutka kazati. Odnosno, posvjedočit će svi oni koji su tu prisutni, gdje Allah Đelšanu kaže u Kur'anskom majetu وَيَقُورُ لَشْهَادُ هَا <رَبِّهِم> I svjedoci koji će biti prisutni tu, svi će kazati ovo je skupina, znači nevjernika i lice mjera, koji su iznosili lažine Allahate barakatala, njihovog gospodara. I ne samo to, kaže allošan, i neka Allahovo proklestio na svim zulunčarima znači i licemirima i onim nevjernicima Izgubit će svaku narodu i ovo će im biti kazati u tim trenucima kada će svjedoci, koji su prisutni tu, koji će svjedočiti, kazati ono što su oni znači krili i prikrivali. Vi znate koliko Uh, Kur'an ukazuje na osobine munafika, koliko je stvar, da su na gorim stepenima od koga? Od nevjernika, a međutim on se kriju, on su priveđu u nas, nalaze s našim safovima, s jedne strane pokazuje i skazuje ljubav prema vjernicima, dok u svojim srcima i svojim dušama uh, gaje mržnju prema njima, kada sretnu one koje vole od nevjernika i lice mjena, mi smo s vama, kada su s vjernicima, mi smo s vama jedno lice, jednima pokazuju, drugo lice drugima, to su najgora stvorenja najgora stvorenja, zato će izgubiti nade, imat će Allahov Proklestvo i oni nevjernici na ahiretu i nikakve nade neće imati za spas. zatim od Abdullaha ibn Amra ibn Asa kada je prenosi da je Ebu Bekr da je Ebu Bekr poslanih sallahu alihi veseleme kazao nakon što ga je upitao o Allahov poslaniću Poduči me jednoj dobi, koju ću ja izgovarati u namazku, koja će biti posebna za mene. A pogledajte što je poslanicu Allaho ali i vselema poručio Ebu Bekr. Ebu Bekr ima titulu SCD. Iskreni, po većini islamskih učenjaka smatra se da je prvi koji je primio islam. Ima raziloženje, postoji, neki tvrde da je, ali je radi Al prvi koji je primio islam. Zbog i koji kazuju na to. Međutim, učenac su da prvi od ljudi je Ebu Bekra prvi od djeci Ali radijallahu radijallahu. Međutim, kakvu dovu poručuje postanih sa Allahu alijih vaselame Ebu Kaže, <coughs> Kul Allahuma inni Reci, gospodaru moj, zaista sam ja ogriješio se prema sebi velikom nepravdom. Ebu Bekr, koji je najbolji, najdabraniji. Zatim kaže, Vala jakfiru illa ila Podučava ga da niko ne postoji, ni ti može oprostiti grijehe osim Allah teba, rekao Niko ne može, gospodar, oprostiti grijehe osim tebe. Što znači, ne možeš otići kod hođe i kazati, hođe, molim te, završi to kod Allah da odeš kod, kao što rade kršćan, kod svoji jel, sveštenika i slično. Traži od njih da im oprosti. Nema posredništvo u islamu. Islamu Allah šana je ulakšao. I kazali smo na početku, jedna riječ, Allahu dragi kajem, da se traži im oprost, oprašta. To je velika milost, Allah subhanahu wa ta'ala. Znači da nemamo nekoga koga ćemo mi moliti, ko će nam sređivati, nego direktno sa Allah te obraćamo sa jednom riječju i je Alat te barekvetala oprašta, oprašta takvima. Ali poslanic se u sada podučava da onaj koji pogriješi i koji nanese sebi nepravdu, sam prema sebi se ogriješi ili prema drugima ili trećima, da je onaj koji opraša grije, Allah te grije, Alat hebetala. Da uvijek postoji nada Samo kaže Bože moj oprosti Allah Subhanahu Atala oprašta Zatim kaže Fakufirli magfirata min indik I ti mi Bože Gospodaru oprosti Svojim neizvjernim oprostom koji posjediš Takvi mi oprostom Oprosti ono što sam ja počinio Varhamni inneke entelogafuru rahim I smiluj mi se Zaista si ti taj koji mnogo oprašta I koji bilosti Allah Đelešanu podučava Ebu Bekra, radi Oblano, koji je jedan od destorica obradovan dženetom, koji je prvi u umetu poslanika sa Allahom da je ovu dovu u namazu. Mi znamo da se ova uči kada u namazu, da je prenašana kada se uči. Prije selama na zadnjem na Znači ovu dovu učimo prije selama na, na zadnjem tešahudu. Allah Đelešanu podučava Ebu Bekra. Ebu Bekle osoba koja vodila zemljoma poslanika je posjedočio džanet. Da u izgovara ovu dovu, da je on sebi nepravdu čini. A šta smo mi, dragi braći? Koliko mi nepravdu činimo prema sebi, prema drugima i trećima. Znači, trebamo da uzmemo ovu dovu, kao uputu, smjernicu od poslanika sa Allaho, da je učimo, da je izgovaramo, da potvrđimo, da priznajemo da smo mi ti koji griješimo. Da smo mi ti koji imamo mnogo grijeha koje činimo, nepravde prema nama i drugima, pa Bože, dragi, ti si taj koji je ilgofur, pa nam oprosti. Da tražiš da laha te barekove tada. Nemoj da pomisliš da te neko zanese da je dobar si mašala, vidimo te da, da si na namazu, vidimo te da postiš, da pričaš dobro. Nemoj da to zanese. Poslaniku sallallahu, a, poslanik, sallallahu ukazuje Ebu bekru najodabraniji insanu u umetu Poslanika i nakon Poslanika sallallahu alayhi wa sallam da izgovara ovu veliku dovu, da prizna da čini nas je nepravdu i da traži nakon toga oprosta od Allaha Subhanahu wa ta'ala. Zatim Ebu Vere prenosi jedan hadis isto tako jako interesantan a koji ukazuje na Allah Tabarakala ta makfirati oprast od poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako kaže Hadis viježi Buharija i Muslim i i ove prihadise koji su na vodu su znači vjerodostojnim izbirkan Buharija i Muslim Doista neki rob počini grije kaže poslanik sallallahu pa kaže Bože oprosti mi grije jer samo ti grije opraza, opraštaš znači na početku priznaješ da si ti taj koji je počinio grije, a nakon toga priznaješ da je Allah željšan taj koji može oprost niko drugi. Pogledajte, zatim kaže, tada njegov gospodar kaže, ovo je jedan od veličanstvenih hadisa poslanika sallahu alihi veseleme, koji kazije na magfiret Allahum subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže njegov gospodar kaže, moj rob zna da ima gospodara koji oprašta grijehe i koji kažnjava zbog grijeha. Zašto si ti zamolio? Zašto moliš Allah Ježan? Zato što ti je strah, ako preseliš, Allah Ježan nije oprostio taj grije, da ćeš odgovarati, da ćeš biti kažnjen. Znači zna Allah oprašta i zna da Allah Pa Bože dragi, prije što preseli, oprosti mi, smiluj mi se i u kraju svoj rahmet prema meni. Zatim kaže, a ja sam svom robu već oprostio. Allah Ježan već nakon te prve dove, kada rob kaže, gospodaru moj, zaista sam pogriješio, a ti opraštaš grije, pa mi oprosti, a Lađešan kaže, ja sam već svom robu oprosti. Zatim kaže, prođe period. Ponovo, nakon toga, on opet počinje grijeh, ista osoba, isti sam. Pa kaže, Bože, oprosti mi grijeh, jer samo ti grijehe praštaš. Pa gospodar teba, rekeva, nakon toga kaže, moj rob zna, da ima gospodara, koji oprašta grijehe, i koji kaže, ja vam zbog grijeha, pa sam ja svom robu oprostio. Allahu. Što znači priznati grije? Ne da se okolo okay, ja ne griješim šta sam ja što sam ja radio. je tak tog nego šta sam ja radio, što sam ja radio, vježite ja toga. Treći, kaže nakon toga, pono počini grije, nakon toga kaže. Bože, oprosti mi grije, jer samo ti grije praštaš i ti zbog griha kažnjavaš. Pa kaže gospoda nakon toga kaže Poslani se u moj rob zna da ima gospodara koji grijehe prašta i koji zbog griha kažjava, a ja sam već svom robu oprostio i nakon toga to je treći put, kad je tri puta sam oprostio u hadisu stoji, kaže Alšanu laša, ovdje pa lijefal neka nakon toga čini šta on hoće On imamo komentarima ne i ostali učenjaka znači, za ovu riječ i neka on radi nakon toga šta hoće. Prvo ovaj hadis, draga braćo, ne ukazuje da čovjek radi grijeg, da čini grijeg. Znači, činu nedogled i znaju da imaš gospodara koji prašta. Znači, ne ukazuje na to, nego na, ukazuje na Allahu Tebare Kvetara uh, neizmjenu milost i oprost i da on Tebare Kvetara voli pokajnika, voli onoga koji se kaje i želi tako onda oprosti. To je prije svega. S druge strane, znači ovaj hadis ne ukazuje na teubu onoga koji sam sebe laže. Učini grije, pa jezikom iskaže teubo, Zato, tako učinjaci uh, Tomačeva Hadis, pa jezikom iskaže u Bože, oprostima srce mu još uvijek u žudi da učini ponovni grije, da ponovi taj grije, znači istimrar u tome, da je ustrajano griješenje. srce želi nešati jezikom, Bože, oprostima, nakon toga ponovo, znači to je kao lažna oba, tako definišu lažna oba i to je poigravanje i smijavanje sa gospodarom bareke Keveteala. Znači poigravanje i smijavanje sa gospodarom te baraketala. Znači na ovakav način ni u ovom slučaju se ne može raditi shvatiti niti razumjeti. Kako treba ga shvatiti? Znači ovdje treba da se shvati. Imamo e, komentare učinjaka kakva je treba, šartovi te uvjeti. Čovjek kada počini grije, znači on u tom trenutku teško mu padne taj grije. Teško mu je znači, što je učinio grije. Zašto? Zato što zna da ima gospodara koji kaže zbog ja grija. Pa se prepadne Allaha subhanahu wa ta'ala, poboji se Zatim kaže, Bože moj, oprosti mi grijeh jer ti grije praštaš A isto tako kaže razbog pa moj Allah ne oprosti I on donese čvrstu odluku da se neće vrati na taj grijeh Da ga neće ponovo učiniti Znači on u ovom trenutku je iskren I okreće se prema Allahu subhanahu wa ta'ala Donosi odluku da se nikada više neće vrati na taj grijeh I Bože oprosti, Allah oprosti Međutim, nakon toga prođe period, šeeta ga ponovo prevari i učini nakon toga ponovo igrije. Allah Željšanu zamoli na isti način, iskreno, želijeći da se nikada više ne vrati na taj učini igrije. Kaj je se Allahu subhanahu wa ta'ala i Allah Đelšano oprosti tako. I treći put. I kažu zatim, znači, ovdje salijefar maša, sve dok bude tako učinio. Znači, donosio čvrstu odluku da se neće vratiti, međutim šeeta ga prevari. I vrati se na taj grije, Allah će vam prostiti. Imao neobi tako kaže. Pa kaže, čovjek može učiniti stotinu grijeha. Može učiniti, kaže, hiljadu grijeha. I kaže, više od toga i za svaki taj grijeh, pojedinačno se pokaje, za čovjeka da ga učini. Allah će oprostiti. prostiti. I Allah će vam I kaže, koliko god nakon toga da radi i da se kaje, i da traže da lata bareke od Allah i stikvar, znači i oprosti, Allah će tako kaže oprašati. Znači oprostit će mu, kaže imam nebavi, ako se bude posle svakog grijeha kajao. Znači te obu, sad znaš, učinio si grije. Zatim odješ, Allah te barek ko tada zamoliš, će li se odluku doneseš, da se niješ vrati na taj grije, Allah on će te oprostiti. Ili kaže, to je ispravan te oba, kaže imam nebavi. Ili, posle svih tih hiljadu grijeha koji se učinio, staneš iz kontača, neko ti kao, brate dragi, brate se, i Staniška, Bože moj, prosti ja lažan kaže tako, se so, oprosti Jednom te I svoje neizmjerne milosti kaže, kaže i ova te oba, i ova vrsta je ispravna I ovo i, i, Ibn Hađer navodi U petlu, bar i u komentaru ovoga Govori mama, ne je Znači da čovjek, šta je ovdje Sada pojeta da se shvati, da se razumije Ljudi koji su već Zašli u godine, na našim prostorima ne dozvoljavaju Da ga neko može preteći U dobročinstvu i dobru zbog čega, kao nisi ti ono odgaz sam ja od malih nogu i sad time meni došao pametovati ja sam boljotem, međutim pogledajte ovdje, ovaj hadis ukazuje da, znači Allah Adjelašanu će oprostiti kada se god čovjek pokaje i ne samo to, više od toga ajte koje ćemo citirati zatim, imamo od imama nevija govor, da čovjek jednom te može da mu Allah Adjelašanu oprosti sve koje je grije činio, a zamislite čovjeka koji već zađe u godine i ne donosi tu te ne donosi stikva, nego misli znači, da je na toj stazi jedanput put je dovoljno, neće više nikad posle toga. Al, al, znači svaki dan živi, proživljava svaki dan i u tom danu on griješi. I nema čovjeka da ne griješi. I ne dozvoljava da neko može biti pročišćen i očišten od strane Allaha subhanovatala u jednom trenutku, u jednom djeliću da može, znači, takav doći da on oprositi sve što je činio i ne samo što je činio, nego da sve ono što je loše radio pretvori u dobro, u dobra djela i takav dođe na namaza, stane pored te deli. a ti već, ono svega, tako što danas činjenica takva i koliko će, znači, osoba ta više, više da osjetite taj namaz, kao što si ga ti osjećao na početku Znači, ako si sad bolje, Elhamdla, tvoj ima raste, raste, raste. Ako si, znači, negdje stojiš, ne osjećaš da rasti, da opada, onda negdje je stagnacija nekakva. Ne, možeš, ne može biti znači da stoji na mjestu, mora da opadati ili rast. Ako radiš loše, on opada, ako radiš dobro, on raste. Razumijete? I taj čovjek koji tek osjeti ulazi, znate koji to, kao svaki pojedinac od nas koji osjetio te početke, slasti slast mana međutim danas svemena vrijeme kako je šitala, šima ovo mišini, ima ovo mišljenje, ima ovo mišljenje, ovo mišljenje ovo mišljenje i na kraju nas nema nema nas puno znači na onoj staz na kojem smo nekada davno bili znači nakon ovoga pojašnjenja možemo da shvatimo riječe Allaha Đerašana gdje kaže wa inni wa amana wa amila salihan, šartovi zaista sam ja taj koji mnogo prašta onome koji povjeruje povjeruje, odnosno prije toga te obučni, zatim povjeruje, nakon toga dobra djela počne činiti, tumeh zatim nakon toga ustraje na pravom putu. Tako on će vađa još ono prostati. Razumijete Znači onaj koji se pokaje, učinio je loše, nakon toga povjeruje još Znači čvršći postane u tome, nakon svog imana počne raditi dobro djelo. Ne smije, znači ti ka, e, ja sam radio Bože Pros popet, samo se vraća, no, nisi ni učinio to kako treba, nisu radio dobro djelo, ti se ponovno vratite na, na isto loše djelo. Nego moraš raditi dobro djelo. Te oba ima nakon toga dobra djela, takvi mala opraša i ne samo to da ustraješ na pravom putu, na ustraješ na pravom putu, to alalaže Vašanu traži od svakog od nas. Da li postoji razlika između navedenih imena? Znači neki učinjaci su pokušali da ukažu na razliku između navedenih imena. Pa prva skupina kaže da Allahovo ime El-Gafur ima značenje da Allah taj koji prašta velike grijehe. Znači ovo ime El-Gafur ima značenje da Allah prašta velike grijehe. A drugo ime El-Gafar ima značenje koji prašta mnogobrojne grijehe. Jelojach je značenje, al u jeziku jeach je značenje od imena e, Elvafur. A neki kažu elogafir da ima značenje koji prašta jedan grijeh, jedan put. Jedan put znači oprosti, oprosti takav ima tu može imati za e, značenje gafer da oprošta. Tu je lavote pare koja tela značenje njegovog imena kako su pokušali da napraviti razliku, znači Gafri jedan put ga mnogo brojno puta da oprašta Elogafur koji prašta velike, velike grijehe Zatim druga skupina koja je pokušao napraviti razliku kažu Elogafar i Elogafur da su istog značenja Znači onaj koji prašta mnogo grijeha brojno puta Međutim samo da je razlika da je Elogafar jačeg značenja kada se odnosi na lavo oprost od imena Elgafur. I treći kažu, Elgafir je onaj koji prikriva grijehe grešnika na Dunjalu, znači gafir. A Elgafur onaj koji grešniku prikriva grijehe na ahiretu, Dokime ime alogafar ima znači značenje i Dunljuka i Ahireta, da prikriva grijehe ljudima stvorenjima i na Dunjaruku i na Ahiretu. To su oni koji su napraviti razliku između navedenih navedenih imena. Koliko već traje predavajući? 46 minuta. 43. Jel' dosta? Ja sam od čega se odlučio nakon savjeta braće, one, da skratim. Za to pitam, moćemo ostati? Ako ste vi zainteresovan, nastavit ću. Plodovi vjerovanja u navedena Allahova tebare kevetara imena. Šta su plodovi? Vam štaki insan kada čuje ime, El Gafir, El El i sazna, ispozna šta su učinjaci kazali, kada se odnosi na lađe ili što kako su značene, šta čovjek treba da osjeti. Kako kada se to manifestuje u njegovom životu? I svako tako ime, mi smo kazali da svako tako ime ima svoje plodove Spoznanje tih imena Pa prvi plod spoznaje toga Jeste da je gospodar svjetova se nazvao Elgafur el far Koji mnogo prašta Što obuhvata i male i velike grijehe I ne samo to Nego Allah subhanahu wa ta'ala Ovim velikim imenima kojima se opisao I taj koji oprašta i shirk Znači i prije smrti ako čovjek se pokaje i zatraži oprašta da Laha Đelešanu i to će biti djelo oprošteno. Laha Đelešanu oprašta ljudima koji kažu da je Allah jedan od trojice. Allah oprašta ljudima koji ga opisuju svojstva majkavosti. Da je on fakir, siromašan, a da smo nahnovni, da smo mi bogati. Allah Đelešanu oprašta onima koji ga opisuju da su njegove ruke stisnute. Allah Đelešanu oprašta ljudima kada se pokaju naravno sad nakon te koji ga psuju i koji ga vrijeđaju svakodnevno, koji ga je zijete kazujući da je uzeo sebi dijete, koji opisuju ga da ima drugu ženu, koji ga opisuju da su meleci njegove kćeri i slično. Allah Đelešanu svima takvim, na ovim velikim krupnim riječima i kufra, i širka, i svega drugog Allah je došavno svima njima Daje mogućnost i pruža mogućnost se Pokaju, a on te bare kevetala Opraša svima tako To je spoznao, draga braća ovih i Da šta god da čovjek uradi Koliko god veliko djelo, Znači bilo u knjigama zapisano U Kur'anu kazano U sunetu uposlanika sa sada pojašeno Od strane učenjaka isto tako treba da zna da je Allah omakfire ti od toga. Šta god da činiš, šta god da radiš, uvijek da na umu imaš, nakon toga postoji te uba. Nakon toga Allah te bare kevetala, ti pruža šansu da se pokaješ i on će ti oprostiti. Ako mu se istinski vratiš, ako istinski se poniziš i kažeš, Bože moj, zaista sam se ogriješio prema sebi i prema Tvom pravu i prema pravu stvorenja, molim te, gospodaru, iz Tvoje neizmjerne milosti da mi oprostiš, i Allah subhanahu wa ta ta'la tako on će oprostiti. Znači, ne postoji grije, ne postoji dijelo koje čovjek učinje da mola Đelešanu neće oprostiti. Ako se istinski povrati, istinski pokaje, Allah Đelešanu prima u. Allah Đelešanu mu kaže... Kol ja ibadija ladzina ala anfusihim la taqnatu mir rahmeti Allah. Allah dželšanu, sve vjernike poziva. Sva stvorenja poziva. Sve nevjernike poziva. Sve mnogo bošce poziva. Sva stvorenja. Sve što obuhvata riječ abd. O robovi moji. A svi su Allahovi robovi. Htjeli priznati ili ne je vjernici i vjernici, Svi su i robovi. Sve su Allahova stvorenja. Sve njih Allah subhanahu wa ta'ala poziva. Vijećima i kaže Vi koji ste sami prema sebi se ogriješili. Ne gubite nadu u Allahovu milost. Šta god da učinš, šta god da drugi učini. Nemoj da gubiš nadu u Allahovu milost. Inna Allahe jago Zaista, Allah Gedešanu oprava sve grije, ne postoji grije da ga Allah Jelšanu ne može oprostiti da neće oprostiti ako se čovjek povrati. Allah Jelšanu poziva sve svoje koji su očaj u teškim trenucima, znam ste kada čovjek radi grije kako to tješko pada, po sam samo pisavio da je to najpitisak u prsima, te gobao u prsima, a znam ste velike grije koji čini? kakav život ima tegoba mučan i težak na dunjavku Al Allah je svima njima želi olakšati svima njima želi da ih nadahne nurom islama i upute i sliženja poslanika, samo da podignu ruke, da donesu odluku i da kažu gospodaru, kajemo ti se, vraćamo ti se, primi od nas i oprosti nama I Allah je takvima ukazuje da nikada ne smije izgubiti nadu jer Allah je žele će oprostiti svima Innavu rahim Na kraju potvrđuje Da je on gospodar Alogafur Koji mnogo prašta i koji je milostiv Taj gospodar koji mnogo prašta I koji je milostiv je naš gospodar Allah Zato ne gledamo ljude Sa nekim pogledom prijezira Smatrijeći njih da su na manjim deređama Mi da smo na većim deređama Allah Jebašanu, vrata tebe je ostavio da kjameta Ostavio je, znači, vrata tebe, dok sunce ne izađe sa Zapada Do tog trenutka su vrata tebi otvorena Dok ti duša ne dođe U grlo Do tog trenutka ti je teba tebi kao pojedincu Kao pojedincu, znači, otvorena Zato iskoristimo naše trenutke života pokajemo se i vratimo se Allahu Đelešanu istinskom teubom. Svima onima koje imamo, koji nisu na uputi, koji nisu na istini, pojasnimo din, pojasnimo Lahu makvirati i oprosti. Da Lahu Đelešanu milosti, šta god da čini, šta god da rade, da on hoće i da želi da oprosti. I vidjet ćemo da ajeti ukazuje da Lahu želi da oprosti svima onima koji kažu Inna Allahe, da je on jedan od trojice. Da je takve poziva na oprosti i stikvar i da će takvima oprostiti. I onima koji rade, ili veće, ili manje grije, A ko je imao veći grijeh od takvi? Faraon. Koji je tvrdio više od toga. I veći, veći grijeh je radio od toga. On je sam sebe prozvao da je božanstvo koje treba obožavati. I Allah šano, ponovo, ukazujući s one koji će doći nakon njega, da se i takvi pozivaju, i da se takvim dava čini, i da se takvima ukazuje na pravi put, možemo srce prihvati dinu. Koga je poslo dva poslanika i Musa i Haruna. Da ga podut da na lijep način mu se obrate, ne bi li njegovo srce prihvatilo din. Osobu koja kaže da je Bog. A što je s našim narodom? Sa našom familijom, s našim komšijama, prijateljima i ostalim znači koji nas okružuju. Da li su na to da na kojeg je bio faraon? Nisu nije tako i da reče, jer ne znamo, neko od kaže da je Bog, ja ne znam, bar svoju familiju. A i slično, znači postoje. Ali opet kako im treba otići pojasnjenje, kaj je Bože, ja sam sad uspostavio dokaze na tom, ti ako postoješ tako, ti si la, ti si inšel, oh, gotovo halas. Nego da uvijek budeš ustrajan, na najljepši način dostojaš kao što je poslanik lecala tu Voselam, pozivao koga? Svoga. Amidžu do zadnjih trenutaka i uvijek govori te tepao je znači svome Amidži na najljepši način pozivajući ga da izgovori riječ istine, da izgovori riječ istine kako bi se mogao zauzimati zadnjega na svog dana. To nam je nam primjer, najbolji primjer, ne treba nam nikakav više drugi primjer, i poslanikam je najveći primjer. Što ne znači s druge strane propisi koji su vezani za ovi ovaj, ili za oni, kategorija je jedna kategorija Ovdje je dava najbitnija, znači dava kako se obhodi, kako pozivati, kako drugima e, doći do njihovih srca, kako im dostaviti ovo A jedan od najljepših načina jeste ukazivati na Allaho Tebare Kvetaran neizmjerni rahmet i milost Neizmjerni rahmet i milost koji oprašta svima šta god da čini, samo ako izgovore riječi, riječi Teube Riječi je te je brat, jesalam, suh neprijatelj Islama I njegovih sjedbenika Može biti najbolji među nama Sutra donosi najveću zastavu Halid ibn valid Koji je bio sebe Da muslimani dožive porazna Jedan od sebeb, znači postoje drugi sebeb Ali jedan od sebeb, da muslimani dožive porazna uhudu na kraju preuzima Bajrak Islama, gdje god odje Nikada poraz nije doživio Razumijete? nikada poraz nije doživio. Znači danas koliko takvih može da i našu skupinu i druge skupine koji su nas prije nas bili, koji će doći poslije nas, da se pojavi takva osoba koja lađal džal šan nadahni uputi na pravi put, da ostavi jahilije, da ostavi sve na čemu je, da se vrati Allahu subhanu ve Allahu Tako da ne znamo među nama ko je kakav, ko je na kakvoj razredi, Allah džal šan je ređi, naša srca, ocjenjuje naše naše izglede koliko smo lijepi i kako ko izgleda od nas. Zatim Allah Jelešanu kaže Svaki onaj koji uradi loše djelo ili nepravdu učini prema sebi znači loše djelo prema drugima bilo kakav haram, bilo kakve vrste da učini čovjek ili nepravdu da učini prema sebi zatim zatraži oprost od Allaha Đelešanu, kaže naći će Allaha Đalešanu da je furan, rahima, koji mnogo prašta i koji neizmjerno milosti. Naći će ga. Allah će mu znači oprostiti, jer je Allah Đelešan opisan tim velikim savršenim imenima. Šta god da čovjek čini, kakav god haram, man, veliki, kako god da ga opišeš, najveći, ako zatražiš oprosti stikvar od Allaha Tebareke od Alaha Pokajanje učiniš, načeš Allah subhanahu wa ta'ala, da će ti oprostiti i da će ti se smilovati. Zatim, Malađa Šano opisuje na svoju neizmjernu milost, pa kaže in narobeke vas joj magufir. Zaista je tvoj gospodar neizmjerno milostiv. Elvasi, njegovo ime Elvasi, znači jedno od njegovih veličanstvenih imena koje ćemo spominjati je Elvasi. Koji je, znači neizmjerno milosti i ovaj vas je obuhvata sva Allahova tebare vetala imena Da su neograničena u svom savršenstvu U svojim osobinama na koje ukazuju Na koje ukazuju Znači to se ne može dokući To se ne može pojmiti To se ne može zamisliti Koliko god da pomisliš Allahova milost je veća od toga Allahumakfirat je veći, veći od toga Hvala što prihvatite onoga što je poslanik sa Allahu alijek i vseleme, govorio, ono što je činio, po čemu je radio i na čemu je preselio, na čemu su preselili u kulefa u Rašidin, oni koji su najodobrani nakon poslanika sa Allahu alijek i vseleme. Pogledajte kakve su one olahšice uzmjeli u životu, ono što su oni rade od olahšica i mi ćemo uzeti kao olahšice. Ali nećemo rade olahšice koji ne posiraju olahšice koji nisu od islama. I ako ćemo naći nekada govo nekog učenjaka, ali to je nije šazd, nešto što je, znači, pojedinačno mišljenje umetu poslanika sallahu alijih vasaleme, pa kaže možda I vidimo gdje su te olahšice odvele, učenjaci kažu, neće čovjek slijediti olahšice, znači iz olahšice u olahšicu ići, a da neće posati zindik. Zindik je znači opis monatičkog jednog stanja, monatičkog jednog stanja, tiješkog stanja, stanja, nakon toga će ti sve postati teško. A prihvati se, i ovaj put je takav da je opisan, da će doći vrijeme, da će tež, biti teže držati din, i za din nego žaravice u ruci. Jesmo ono smo mi otakvi, da li mi to ili ćemo znači i solaš, pa nema nikakve žarevice u ruci. Živi i na tom, ustraje na tom, i kad preseliš šinšama imaš da se nadaš na čem. A posebno u ovim teškim trenucima, preživljavanje na ovim prostorima, preživljavanje na ovim prostorima, da se držiš upute poslanika vaselam, koja je najbolja, najčasnija i najvrednija i nema drugog puta koji te može odvesti u vječna uživanja osim put poslanika vaselame, i sa ovim ćemo završiti a poboda nakon u sredoviću herstu ćemo nastaviti tako drugi dio ovih podova koja su vezana za ova tri velika lahote bareke imena Elobafir, Elobafur, Elobafar. Molim Allahi Subhanovo da oprosti nama i vama, da oprosti našim roditeljima, svim muslimanima da želji naša srca, da ujedini naša srca na istini, da nas povježe istinskom uniti imana, da nas učini u koji će prezentirati ovaj di na ovim prostorom na najljepši način, koji će biti svjetljike prave upute za naš narod, koji će želiti svim drugim muslimanima ono što želi sebi. sabi subhanallahi vehamdik ashhadu an